Ja sam Peivčević Andrija, pokojnjega Nikole. Rođe sam tri, e, 4. 34. godine. Osnovnu školu sam završio ovdje u Gatima, četiri razreda, više nisam ne ima, tako došao rato. Iako mi je bilo ni godina, sjećam se svake stope onoga dana, svake riči što se nam četnici govorili. Ja sam se diga, u, udili smo se svaka, svako jutro na selu, doručkovali smo ja i otac i mater, drugo nisu imali, nisam imao braća ni sestara i pokoj, otac na naredio materi da iđe upašu, a meni da ja nosim liko doli, kad sam došao doli vidio sam pešest, 5 šest vojnika, neobrijani, neošišani, zapuštani, nikad nisam vidio takve, takvu vojsku, vidio sam prije i Italijane i Ustaše i, i žandare, ali to nisam vidio tako zapuštanu, tu. imali su brade, imali su redanike, one preko Prsiju. I kad sam došao doli, ja sam na gazdi od kuće, on se zva isto Andrija Pivčević. I ja sam mu ostavio mliko na stolu, metnijam mliko na stolu. A on se svađa sa četnicima, nešto gore lupalo je u kući, on se svađa s četnicima. Ja nisam znao stoj četnici. I onda tu sam stav, ću, dok sam da to mliko, i reka komandrija ovo mliko, i ja sam išao, nismo se dogovorili materi. Kad se okrenio, ja četnik mi, četnik, četnik mi ovaj, govori stari mali. Ja sam stao, biću sta jednu, 2 tri minuta, ja opet se, da ću na izlaz. On mi zapovedi, čekaj, čekaj mali ili ću te ubiti. Međutim, ja sam... Sačeka, kad vidimo zgarani stepenice sa sprata, iđe Četnik i, četnik i italijanski oficir. Iđe oni za stepenice doli kinama. Kad su došli doli, onda smo išli prema vani. Prema izlazu iz te, iz te kuće. Tu su pokupili mene gazdu kuće Andriju, isto se zva Pivčević, i njegovu ženu i brata mu, brata mu matu. I pokupilo nas je i snaman kriko kapije. Kad smo došli na kapiju, tu se jedan čovjek iz Dubrave, naša, viša je čovjek u Omiš, je to bilo da pođi miš, čovjek je izašla tu i skupilo i njega. Znači nas pet skupili četnici tu. Međutim, još sve do 20 koraka išli. Ovaj italijanski oficir je išao prava doli na cestu, na glavnu cestu, a nas su četnici proveli kroz selo, kroz seoski put. Išli smo tamo prava istoku jedno 300 metara. Kad smo došli blizu tamo do, došli smo do jednog putića koji povežuje glavnu cestu sa seoskim putom koji miđemo. Međutim, dolazi jedna grupa isto seljaka, vozeće vodne i četnici. Znači, tu nam se skupilo 12. Kada se skupilo, zapucalo je tu Sagaja i onda su oni rekli da se sklonimo u taj putić da se sklonimo u taj putić, da nas ne ubio. To je bila njegova taktika kako će nas tu taj putić stivati. I tu smo mi sklonili se u taj putić. Četnik je redija koji ima, karešta šta, u žepovima da izbacije, koji ima novor, da će ga zaklati s njimeno. Međutim, ovaj Marij Pokonji Kačunić, on je bio iz oca, stariji čovjek, vadi nož i baca ga u travu tam. Viješ se da imaju zločeste namjere. Ovaj 12. Peršić, on momak je bio od 15 godina, on biži, pucaju za njih, pucali za namun, i ja se skočilaću i mene ovdje u bedru metak od krzni. File ta žena od Andrije, ona skače, priskače zidić. Priskače zidić, četnik za njomen, iz je ubija u glavu. Četnik se vraća, oam on, k name. Kad se vratio oam Danica Miloš drži malu, malu naručaju. Držio na ručaju naručaju, četnik uvatija, malo je bilo, još je falila deset dana, dogod dve da navrši god mu dana. Četnik je uvata, malo, bacaje na bajonetu. Sina Darko, sin Darko drži mater za suknju, darku kolju, Darka kolju. Kad su zaklali da arka, sve to gleda mater Danica, ona ovaj, onda kolju i Danicu. Kako su koga vatali? Naprije mene nadali mjesta, izboljove su gdje, ovdje sam uvati, ja znam, to ću vam kažnije reći. Da Danicu, kolju, Danica, umukan, umukan je ostala, umukan umire. Povrmeno bunca, Ugljen, ugljen, ugljen. I ja mislim da ako sada razgovorim, da sam kasnije mislila sam u sebi, da je ona je bila kod svoje kuće, jedno 150 metara, i bila je tamo kod kuće kad se zapalili kuću. Ona je to gledala, vidjela je je zapalilo kuću, i ona je, biće će u ono svijesti, ostala ali to Bog zna što je ne bilo u glavi, da je da je spominjala ugljen, ugljen. Tako se zatlali ljudi. Dorazi red na me da me kolju. Četnik iđe prema meni sa navrnotom bajonetom, bajonetom na puški, i pita me čiji voliš da te ubijen, ili puškon ili nožen. Ja sam ga zamolio da sam umatere jedin da me poštedi. Međutim, me počeja bosti, ja sam uvatio mu za, rug, o, za nož, ovo mi je stičeno ovdje, nema ovdje giba, ovdje mi je isiklo, isiklo bio i glan, i ovdje je probolo, probolo me i ovdje su criva se vidila. Ovdje još se vidim, evo još. Ovdje mi je bila najveća rana, najdublja rana, ovdje sam... E, disa kako to ne znam ako se to reče stručno e, tu sam disao, probeljom ošito šta ste tu? Disali, disao disao. ste disali? ovdje mi je odušivalo tu vam je zrak izlazi. zrak ja da I tu vas si s nožem ubo traga u leđu ne, s traga u leđa, devet uboda devet uboda? da, da. molim Bajoneta, bajoneta na puški. I devet puta vas je I uvijel me devet puta. Zapravo osane, ne odeme striša smetkoli. A vi ste ležali na, na zemlji? Onda se ja pa leža na zemlji i tako sam ostavio. I tako a, on je više išao dalje, klat i nizbrdo. A on da, da sam mrtav? Da sam mrtav, da. Ja se potaja da sam mrtav. Nisam bio u nikako. I ja sam se potaja da sam mrtav i onda je on... Ona krv polila i tako je ovoga sa Dubrave naša krv polila i on se naša isto je lega i nije njega ranilo. To ću kašnje. Kad se to sve ovaj poklali njih taj putič. iz Brdu, dolje je divija sad, moga vam sad opisati, gdje koji leš bija na tom, u tomu putiću. Okođi mate, taj Pivčević, brat od ovoga Adrije. To je bio teško ranjen, ali je bija pri svijesti. Još i kad su prolazili četnici prolazili 7-2, 3 sata su prolazili do glavnog cesta, ono mi su bili odmah kod glavne ceste, onda je matu pitalo nešto od o partizanima. I međutim, opet op, op, je upucalo, upucalo matu, ali opet je mate ostala živ i ova danica pokonja, kad sam ja napusta to ratište. I onda tu su so stali može biti dva, tri sata, međutim mrtvi su stali, pod mrtvi. I onda ovaj čovjek sa Dubrove, nisam izgledao da je on, da on nije radnjen i, i ubiven. U jednom momentu on se diže iza mene i pita me da sam i zađen. Kaže, onda jesam, jesam ti, kaže, on nisam, ja, fala Bogu. I on kaže da, i, da bižimo. Kaže, ja njemu da, da još stojimo malo, da četnici prolaze glavnom cestom, da još sačekamo malo. On je to pripovedio sto puta tamo na Dubravi ka dite da sam tako razmišljila da, da nismo ono išli. Međutim, tu stali smo još jednu 20 minuta, može bi što ja znam, i on meni dade ruku po, e, podiga me i on iša prema Dubravi. Ja sam ostav tu i e, otovla se od toga mista i nas je poklilo do prvi kuća sve suho zida. I ja sam se držao rukom, s ovom rukom, zdravom toga suho zida, dok sam došao gori do prvih kuća, a do prvih kuća je do doći 500 metara. I ja sam to izdržao i došao sam blizu tizi kuća i više sam pao. Više istirila se krv, nisam boga dalje ni govorit ni ništa, a vidi mater na 200 metara gdje plače i zoveri, rekao vi Dubrovac, to što se dogodilo. A treba sam dobiti k njome, nisam došao. Onda vam četni, ovaj, zove mater plače, ja je gledan, ona gori pute, nije u selo, ja je gledan i ja ne mogu govoriti, ne mogu se javiti, a gazda kuće, te prve što sam došao do nje, e, on me je To je bilo 30 metara, 40 do kuće njegove. I on me ugleda, i došao je, da mi ruku, digame i poveja me sobom u dvor pri njegovu kuću. Tu je, da, tri, e, znam da sam popija tri kacole mlika. Kaciole one. I to me vratilo malo u život. E, od taj pokonji e, taj pokonji zva mater mi, došla mater i teta i da će me nositi gori u skočive, u selo. I su Međutim, ja više nisam mogao, svugdje rana, svugdje boli, kako će me nositi. Onda su došli na ideju da uzmu košaru, konistru, što se groždje bralo, pa bi žene nosile na glavi to grožje. I tu su mi ovaj, i onda su metli dva kušina, jastuka, metli su i mene u tu košaru i s u selo Gori. Kad sam došao, moje su kuće prve tamo goro u selu. Kad sam došao pritkuće, tamo on ima šest kleševa. Među njima je moj otac. I moja mater nosi mene na Marta, tako rekuć preko oca ili svoga muža, ili suboga muža. Od dalje jednu deset, 15 metara, tri žene. Dvije su zaklane iz jedne kuće, iz jedne familije. Dvije su zaklane, jedna je teško ranjena. Onda su me doveli tamo u tu jednu kuću koja je još nije bila zapaljena i ispravilo mi e, rane rakijom, zavilo nešto i tako to i s nama u u goru Mosor. U Mosor za sta os dana dolazja je doktor Buljević iz Omiša. E, dana je ona, bilo nas je 20, 20 nas je bilo. I svi bi došli na jednu, na jednu guvno se osko i tu bi nam da prvu pomoć. Isprate rane i to. I onda je tetak, ja imam u dosta odbine taj tetak mi pokonji mate Bečić on je čuje ovo što se ovo dogodilo da mi je oca ubilo da je mene ranilo i, to, i on došao sa koljen u Mosvor po, za, i odvaja me u bolnicu uspet u gradu je bila bolnica vam ono je bilo u gradu ali su mi rekli da ne smije da me četnik e, zaklava je što? nego jedan pijani čovjek. To. Jer su četnici, eh, oni se su surađivali sa talijanskim fašistima. Zato nisam smije reći. Ljudi su bili 96. 76 eh, gaćana, ono 22 to su bili iz eh, Čišala, Ostrovice, Zvečanja. I ovi koji se našli, naprimjer, dva iz Doca, do jedan iz i doli iz... Eh, još dala, s onoga kraja, 96, a nas 20 ranilo. To sve u jednom danu? Sve u dvi ure. Nije to jedan dan, bilo dvi ure. Koliko je bilo Četnika? Četnika je bilo 150. Tako se rastunilo 150 Četnika na oružani. I to je posla pop, momčilo Đujić. Kako znate da je on Molim. Kako znate da je Popo Čuvić poslao? On je bio komandant e, divizije, gore ovaj, dinarske divizije. On je poslao. A zašto ih je poslao? Da Popo Ljugata. A zašto? Jer Hrvatski je ovaj, čisto Hrvatski kraj. I... A to su Italijani, uz pomoć Italijana. Še partizani su... Partizani su odje se osnova prvi mosorski odred. Onda su partizani pravili diverzije, srušili i pri noć, prije večer, skupili su seljake, da ruše put do Miša. I srušili bi ove telefonske linije i to italijani, onda zapucaju ovdje sa Graca ili sa ovdje zapucali na, na patrolu talijansku i talijani je to došlo i oni su doveli četnike da pokolju i popale gata i partizani bi napravili diverziju i uteći u Mosor a seljaci neka se nek se brinu kako znadu. To je više dosadilo. Italijani, italijani su poslali ove četnike i to je napravilo što je napravilo. Većinom su klali a, malo je koga da su pucali. Ako bi slučajno uteka i pobjega i ni tako, onda bi pucali. A ovo je drugo sve. Sve nože sradili. Nažalost, bilo i naši i Hrvata koji su bili tu i koji su klali. U, u tomu četničkom diviziji. A to su bili, to se smata da su bilo 4-5, može biti ovi, iz ovih okolnih sela i ovdje Gata. E, to su bili kriminalci koji su krali i, i onda su bili u zatvoru. Italijani su ih pustali sa četnicima da oslobodili saka šta i ovi Putin oslabađao je da mogu klat okolom. Četnici su bili, da zapravo mi nismo nimevali pravoslavaca, niti smo mi znali za te četnike, to su bili e, ljudi od Kmina, samo Popova polja i tako to, iz Rcegovine, tu su većinom bili oni, u tih 150 četnika. A što bilo kasnije poslije rata s tim ljudima, jeste, ti, s tim četnicima, s tim A poslije rata ti su četnica abolirani, i prišli su u partizane, većinoj, prihvatili su i komunisti. A resite, ste čuli da ovi svećenici Srpske pravostavne crkve pjevaju oni pjesme popu, momči, u kako vam je to bilo? A, užas. Užas da more tako... Pa ne samo to, nego ima stvari, evo, na primjer, sad razgovaramo, će to biti u otjeru, neće, no ne znam. Ovo je funkcija. Da je sada ti ministar gore naš. Ovo je da četni, Četnikuši u Vukovaru daje da ovaj, nagradu da je najbolja učiteljica. Bože moj, a ona pisala u tom knjigi da nije mogla gore bljot ne pisa, je pisala o, o, o našim borcima, o našim... O, da su, da su radili, da su ciklidici prste, da ovo, da ono, šta ja znam šta je sve ono. Kaj poštiri e, kako ono, se, se boravi, jesem. Da pomenim. E, znam poštiri, da je e, Što se ono na dinari sjaji, e, što se ono na dinari sjaji što se ono na dinari sjaji, Đujičeva kokarda na glavi. Je, je, tako je, tako je. To mi je bilo užas, uzas slušati, ne znam, tako jedan, jedan čovjek, od, jedan veliki čovjek od, od pravoslavne te crkve, da je tako moga nešto pivati, to, to mi je bilo nepomljivo. a taj isti čepnik, Đuvić, on pošalje u gata da pokaljuje i da, pokalju da naprave što su napravili. To je strašna stvar i ništa naša vlast, to pomalo. A je su tu možda svećenici Srpske pravostavne crkve dolazili? Neka nisu, gospodin Zdravko je bijao pozva i naši poljičani Kata i naši poljičani u Zagrebu međutim talijanski konzul došao i bija je ugošćen samo tako. Tako je treba doći i porfirije i pokloni se ovdje ovim žrtvama, bija i je nisto kao što je, smo počastili i, i italijanskog ambasadora. A jesi čuli da, da su na sudu mene osudili zato što sam ja ono bio prozvao te popove trpske zbog tog pjevanja i sud je stavno... Je, zato sam ja i napisao i to bi je bilo strašno ja ne znam ko je vas Ko je vas mogao osuditi da to, kad je on to piva, i ne može da nije piva. Znači, vi ste bili u pravu. I to kad bude na sudu, ima da sam pisao tamo, opozovite se tamo, jer ovo je mene uridija, a niste vi njega uridili. Ko vas je Mene je uridija Porfirije, a vi niste Porfirija uvridili, jer je Porfirije piva tu pismo, a, a, a, a, a ti četnici su mene zaklali, zaklali otca zaklali su mi strica i ostnica čer. Sve zapali i I moji 90 i, i šest poljiča pobilo. pobilu.